95. Eroii Pindar distingea trei categorii de ființe, zei, eroi, oameni. Pentru istoricul religiilor, categoria eroilor pune anumite probleme importante, care este originea și structura ontologică a eroilor greci și în ce măsură sunt ei comparabil cu alte tipuri de intermediari între zei și oameni. Urmând credința anticilor, Rod consideră că eroii sunt rudiți pe de o parte cu zei chtonieni, pe de altă parte cu oamenii desăvârșiți din viață. În fapt, ei nu sunt altceva decât spirite de oameni decedați care sălășluiesc în interiorul pământului, care trăiesc acolo etern, ai domazeilor zeilor și care se apropie de aceștia prin putere. Ca și zeii, eroi erau cinstisi prin sacrificii, dar numele și procedeile acestor două categorii de rituri erau diferite. Din potrivă, în lucrarea sa, Gotternamen, 1986, publicată la trei ani după Psihe, Iusenar susținea originea divină a eroilor. Ca și demonii, eroii provin din divinități temporare sau particulare, adică ființe divine cu funcții specifice. În 1912, Farnall a produs o teorie de compromis care se bucură încă de un anume prestigiu. După acest autor, eroii nu au toți aceeași origine. El distinge șapte categorii. Eroi de origine divină sau rituale, personaje care au trăit cu adevărat, războinici sau sacerdoti, eroi inventați de poeți sau de cărturari, etc. În într-o carte bogată și pătrunzătoare, Gli, eroi grecii, 1958, Brelich, descrie astfel structura morfologică a eroilor. Ei sunt personaje a căror moarte are un relief particular și care au strânsele relații cu lupta agonistica, mantica și medicina, inițierea de pubertate și misterile. Ei întemeiază cetăți și culturilor are un caracter civic. Ei sunt strămoșii grupurilor consangvine și reprezentații prototipici ai anumitor activități umane fundamentale. Eroii sunt în plus caracterizați prin trăsături singulare, chiar monstruoase, și printr-un comportament excentric care trădează natura lor supraumană. S-ar putea spune într-o formulare sumară că eroii greci împărtășesc o modalitate existențială sui generis, supraumană, dar nu divină, și acționează într-o epocă primordială, și anume, aceea care urmează cosmogoniei și triumfului lui Zeus. Activitatea lor se desfășoară după apariția oamenilor, dar într-o perioadă a începuturilor, când structurile nu erau pentru totdeauna fixate și normele nu erau încă suficient stabilite. Modul lor propriu de a fi trădează caracterul nedăsăvârșit și contradictoriu al timpului originilor. Nașterea și copilăria eroilor sunt ieșite din comun. Ei sunt coboritori din zei, dar uneori sunt considerați ca având o dublă paternitate. Astfel, Heracle se trage din Zeus și Amfitrion, tezeu din Poseidon și din Egeu, sau nașterea lor este în afara regulilor. Egistos, fructali incestului lui Tiestes cu propria ei fică. Ei sunt abandonați la scurtă vreme de naștere, Oedip, Perseu, Resos, și sunt alăptați de animale, își petrec copilăria călătorind de în țări îndepărtate, se singularizează prin aventuri fără nume, mai ales isprevi războinice și sportive, și celebrează nunții divine. Printre cele mai ilustre sunt cele dintre Peleus și Tetis, Niobe și Anfion, Iason și Medea. Nota 17. Paris este hrănit de o ursoaică, egistos de către o capră, hipotus de o iapă. Acest motiv inițiatic este extrem de răspândit. Închei nota. Eroii se caracterizează printr-o formă specifică de creativitate comparabilă cu aceea a eroilor civilizatori din societățile arhaice. Ca și strămoșii mitici australieni, ei modifică peisajul, sunt considerați autohtoni adică primii locuitori ai anumitor regiuni și strămoși ai raselor, popoarelor sau familiilor, argienii descin din Argos, arcadienii din Arcos, etc. Ei inventează, adică întemeiază, revelează, numeroase instituții umane, legile cetății și regulile vieții urbane, monogamia, metalurgia, cântecul, scrisul, tactica, etc. Și sunt primii în practicarea anumitor meserii. Ei sunt prin excelență fondatori de cetăți și personaje istorice, care întemeiază colonii, devin după moarte eroi. În plus, eroii instaurează jocuri sportive și una din formele caracteristice ale cultului lor este concursul de lupte. Conform unei tradiții, cele patru jocuri pan înainte de apariția lui Zeus, erau consacrate eroilor. Cultul luptei de la Olimpia, de exemplu, era celebrat în onoarea lui Pelops. Acest lucru explică eroizarea atleților victorioși și celebri. Anumite eroi, Ahile, Teseu, etc. sunt asociați riturilor de inițiere ale adolescenților și cultul eroic este deseori oficiat de către Efebi. Numeroase episoade din saga lui Teseu sunt de fapt înfruntări inițiatice, astfel scufundarea sa rituală în mare, încercarea inițiatică echivalent cu o călătorie în lumea cealaltă, în palatul de sub mare al nereidelor, zine prin excelență Kourotrop la fel pătrunderea lui Teseu în labirint și lupta sa cu monstrul, minotaurul, temă exemplară a inițierilor eroice. Tot așa, în sfârșit, răpirea Ariadnei, una din multiplele epifanii ale Afroditei, confrutare inițiatică în care Teseu își desăvârșește inițierea printr-o hierogamie. După John Mer, ceremoniile care constituiau teseea vor fi ieșit din rituale arhaice. Într-o epocă anterioară, marcau Întoarcerea adolescenților în oraș după șederea lor inițiatică în pădure. Tot astfel, unele momente ale legendei lui Ahile se lasă interpretate ca niște probe inițiatice. El a fost crescut de centauri, adică a fost inițiat în pădure de către maeștri mascați sau care se manifestau sub aspect de animale. El a suferit trecerea prin foc și prin apă, confruntări clasice de inițiere și a trăit chiar câteva timp printre fete, îmbrăcat ca o fată, urmând unui obicei specific al anumitor inițieri arhaice de cubertate. Eroii sunt asociați de asemenea cu misterele. Tripto are un sanctuar și e un Molpos, un mormânt la Eleusis. În paranteză Pausanias 1 roman 38 6 și 1 roman 38 2. În bruns, cultul eroilor este solidar oracolelor, mai ales riturilor de incubație, care vizează vindecarea, Calcas, Amfiaros, Mopsos. Anumiți eroi au deși legătură cu medicina, în primul rând Asclepios. O trăsătură caracteristică a eroilor este moartea lor. În mod excepțional, unii eroi sunt transportați în insulele fericițelor, precum Menelaos, în insula mitică Leuche, Achile, pe Olimp, Canimede. sau dispar sub pământ, Trofonius, Amfiarus, dar enorma majoritate suferă o moarte violentă în război, precum eroi de care vorbește Hesiod căzuți în fața Tebei și la Troia, în lupte obișnuite sau printre dare, Agamemnon răpus de către Critemnestra, Laios de către o Iodip, etc., de multe ori, moartea lor este deosebit de dramatică. Orfeu și Penteu sunt rupți în bucăți, Acteon este sfâșiată de câini, Glaucos, Diomede, hippolit, de către Cai, ori sunt devorați sau trăzniți de către Zeus, Asclepios, Solmoneus, Licaon, etc., ori mușcați de un șarpe, Oreste, Mopsos, etc. Totuși, moartea lor este aceea care confirmă și proclamă condiția lor supraumană. Dacă nu sunt muritori precum zei, eroii se disting de oameni prin faptul că ei continuă să acționeze și după moarte. Rămășițele eroilor sunt încărcate de eredutabile puteri magico-religioase. Mormintele, relicvele lor, cenotafurile operează asupra celor vii timp de secole. Într-un anume sens, se poate spune că eroii se apropie de condiția divină grație morții lor, ei se bucură de o post existență nelimitată, care nu este nici larvară, nici pur spirituală, ci constă într-o supraviețuire sui generis, pentru că ea depinde de rămășițele, urmele sau simbolurile trupurilor lor. Într-adevăr, contrar obiceiului general, rămășițele eroilor sunt înmormântate în interiorul cetății. Ele sunt admise chiar în sanctuare. Pelops în templul lui Zeus din Olimpia, Neoptolemus în acela lui Apolon la Delfi. Ormintele și cenotafurile lor constituie centrul cultului eroic, sacrificii întovărășite de jeliri rituale, rituri de doliu, coruri tragice. Sacrificiile destinate eroilor erau asemănătoare cu cele efectuate pentru zei ctonieni și se distingeau de sacrificiile oferite olimpienilor. Victimele dedicate olimpienilor erau ucise cu gâtlejul spre cer, cele oferite zeilor ctonieni și eroilor cu gâtlejul înclinat spre pământ. Victima olimpienilor trebuia să fie albă, cea a și a eroilor era neagră. Ea era arsă în întregime și niciun om nu avea voie să mănânce din ea. Tipul altarelor olimpiene era templul clasic, ridicat deasupra pământului, uneori clădit pe o înălțime, al chtonienilor și eroilor, un cămin jos, un sălaș subteran sau un aditon, care reprezenta poate un mormânt. Sacrificiile oferite olimpienilor erau efectuate în dimineața însorită cele oferite eroilor și ctonienilor țara sau la miezul nopții. Toate aceste fapte relievează valoarea religioasă a morții, eroice și a rămășițelor pământești ale eroului. Decedând, eroul devine un geniu tutelar care o crotește cetatea împotriva invaziilor, a epidemiilor și a tot felul de flageluri. La maraton a fost văzut de său, în fruntea atenienilor, dar eroul se bucură de asemenea de o imortalitate de ordin spiritual, de glorie, de perenitatea numelui său. El devine astfel modelul exemplar pentru toți aceia care se străduiesc să-și depășească condiția efemeră de muritori, să-și salveze numele de uitare definitivă, să supraviețuiască în memoria oamenilor. Eroizarea personajelor reale, regispartei luptătorii căsuți la maraton sau în platea, tiranoctonii, se explică prin faptele lor excepționale, care îi despart de răsul muritorilor și îi proiectează în categoria eroilor. Grecia clasică și mai cu seamă epoca elenistică ne-a transmis o visiune sublimă asupra eroilor. În realitate, natura lor este în afara regulilor ambivalentă, chiar aberantă. Eroii se dovedesc bun și răi în același timp și concentrează atribute contradictorii. Ei sunt invulnerabili, vezi Ahile și totuși sfârșești prin a fi doborât, Ei se disting prin forța și prin frumusețea lor, dar și prin trăsături monstruoase, statură uriașă, Heracles. Ahile, Oreste, Pelops, dar și sub mijlocie. Sunt teriomorfi, licaon, lupul sau susceptibil de a se metamorfoza în animale. Ei sunt androgini, Cecrops sau își schimbă sexul, Tiresias sau se travestesc în femei, Heracles. În plus, eroii se caracterizează prin numeroase anomalii, acefalie sau policefalie. Heracles este îndrăsestrat cu trei șiruri de dinți. Ei sunt adesea șchiopi, chiori sau orbi. De multe ori, eroii cad victime nebuniei, oreste, belerofon, chiar excepționalul Heracles, când își masacrează fiii pe care îi deduse megara. Cât privește comportamentul sexual al eroilor, el este excesiv și aberant. Heracles fecundează într-o noapte cele 50 de fete ale lui Tespios. Teseu este renumit pentru numeroasele sale violuri, Helena, Ariadna, etc. Achille urăpește pe stratonice. Eroii comit incest cu fiicele urmamele lor și masacrasă din invidie, mânie sau de multe ori fără niciun motiv. Ei își omoară tatăl, mamele ori rudel. Toate aceste trăsături ambivalente și monstruoase, aceste comportamente aberante, reamintesc fluiditatea timpului originilor, când de lumea oamenilor nu era încă făurită. În acea epocă primordială, irregularitățile și abuzurile de tot felul, adică tot ceea ce va fi denunțat mai târziu ca monstruozitate, păcat crimă, suscită direct ori indirect opera creatoare. Totuși, ca urmare, tocmai a creațiilor lor, instituții, legi, tehnici, arte, apare lumea oamenilor, în care infracțiunile și excesele vor fi interzise. După epoca eroilor, în lumea oamenilor, timpul creator este acel ilud tempus al miturilor. Este definitiv încheiat. Provocarea zeilor nu cunoaște limite. Ei îndrăznesc să violenteze chiar zeițele. Orion și Acteon o asaltează pe Artemis. Ixion o atacă pe Hera, etc. Și nu șovăiesc în fața faptei sacrilege. Aiax o atacă pe Cassandra lângă altarul Atenei. Ahile îl doboară pe Troilos în templul lui Apolon. Aceste fără de legi și ofense arată un hibris nemăsurat, trăsătură specifică naturii eroice. Eroii îi înfruntă pe zei ca și cum aceștia ar fi egalii lor, dar hibrisul lor este mereu necrutător, pedepsit de către olimpieni. Numai Heracles își desfășoară nepedepsit hibrisul său, când îi amenință cu armele pe zeii Helios și Oceanos. Dar Heracles este eroul perfect, eroul zeu, cum îl numește Pindar. Într-adevăr, el este unicul erou care nu are nici mormânt, nici rămășite umane. El câștigă nemurirea prin acea sinucidere apoteoză pe rugul înflăcărat. El este înfiat de Hera și de zeu, așezându-se printre celelalte divinități în Olimp. S-ar putea spune că Heracles și-a dobândit condiția divină în urma unei șir de confruntări inițiatice, din care a ieșit învingător. Spre deosebire de Gilgamesh și de anumiți eroi greci, care în pofida hibrisului lor nemăsurat au eșuat în eforturile lor către nemurire. Figuri comparabile eroilor greci se reîntâlnesc și în alte religii, dar numai în Grecia, structura religioasă a eroului și-a găsit o expresie atât de perfectă. Numai în Grecia, eroii s-au bucurat de un prestigiu religios atât de mare, au hrănit imaginația și reflecția, au stimulat creativitatea literară și artistică. Nota 18 Metamorfozele ulterioare ale eroului din evul mediu până în romantism vor fi analizate în volumul al treilea al lucrării de față.